A teď se dostáváme k otázkám, vždycky odpoledne začneme otázkami. Měli jste první možnost si osvojit metodu, kterou jsem začal vysvětlovat. Jsou nějaké v tom problémy nebo otázky, jak ji použít? Samozřejmě, budeme vysvětlovat dál hm? během příštích dnů, ale momentálně dneska jde to, můžete tu metodu s ní něco dělat. Tak jestli, že nejsou otázky, tak já přejdeme krátce. Hm? Já jsem zaslechl jednu otázku, že nevěděli přesně, co to je ten mezibý. Jak se ho chytit? Co je mezidech? Jak se ho chytit? No, tak když tak se ho nádech skončí a výdech ještě nezačal. Když výdech skončí a nádech ještě nezačal, tomu se říká mezidech. Proč se tomu říká mezidech? Protože i během té doby. Ačkoliv to není očividní, naše tělo přijímá kyslí. Buňky dýchají stále. Dneska věda je tak pokročilá, přestože naše vědomí je spíš ve stavu regrese než progrese. Naše věda je tak pokročilá, že můžete vzít Mikroskop a dát ho do těla a dívat se, jak každá ta boňka se roztahuje a stahuje, roztahuje, stahuje, roztahuje, stahuje. Možná, že někteří z vás, kdo se zabývají vědou, to viděli. Hm? Je to naprosto osoňující nejenom my, ale jakýkoliv i rostliny, organismus stejně tak se, jestliže jste pokročili v meditaci nebo experimentovali se s myslí otevírajícíma drogami, hm, tak jste možná měli zkušenost, že i rostliny, každá bunika Rostliny se roztahuje, stahuje, roztahuje, stahuje, roztahuje, stahuje. Hm? My žijeme v naprosto magickém světě, ale jelikož naše vědomí je tak omezené, my si to neuvědomujeme. Hm? Všechno vlastně v přírodě žije. Jestliže. Poznáte více jedu, geomanci a tak dále. I vlastně země též dýchá. A ty dýchání země má své zákony, má své průdy. Rostliny dýchají. A na to nepotřebují žádný ústa, nepotřebují žádný nos. Stejně tak i naše tělo nepotřebuje ústa, nepotřebuje nos. Ale dýchá stále. Ráno jsem se zmínil o Mahabhárata. Hrdinové Mahabháraty jako Duryodana, Bhima, mohli zůstat celé dny pod vodou. Jak to mohli udělat? Protože se naučili buněčnému dýchání. Buněční dýchání nemůže přestat. Kdyby přestalo, tak to, to je klinická smrt. Jsou případy, že se lidi vrací z klinické smrti, hm? ale normálně dýchání buněk je znamená kli, hm, klinická smrt. To, že přestane dýchání nosem a Ústy to neznamená vůbec klinickou smrt. Jestliže se dostanete do stavu hlubší koncentrace, pak vlastně to dýchání nosem a ústy o ústech nemluví, protože jestliže dýchání jemnější, pak ústa vůbec už o jejich funkci se nedá mluvit. I dýchání nosem též přestává. Doufejme, že aspoň některý z vás si meditaci na dech osvojí. To je důležitá zkušenost, obzvláště pro ty z nás, kteří studují nedualistický přístup k meditaci. Jestliže dech se zastaví, automaticky se zastaví také myšlení. Nemusíme na to myslet, jestliže máte zkušenosti s hlubší koncentrací. Zastavení dechu znamená tež zastavení myšlení. Nechci mm -hmm. jsem prerušovat ale, ale já jsem se čudoval, že když jsem například tak meditoval věc, tak to stále jako mi tak méně a méně jsem dýchal, já jsem tak, jsem tak dále šel že se takhle základ, přestanu úplně dýchat, ale vůbec, se stane? Já se zvlácovám, že Co by se mělo stát? Ne? Co se nestane? Tím, tím, že očekává, že se něco stane, tím se právě vlastně e, stavíš prekážky k tím jemnějším stavům dechu a vědomí, hm? protože očekává, že se něco stane. Nic se právě nestane. To je přirozený proces. Teď, aby jsme se dostali do těch hlubších stavů dechu a vědomí, tělo a vědomí se musí nastavit. Hm? Možná, že někteří z vás už měli tu zkušenost, že bez, když se blížíme hlubší koncentraci, může srdce začít tlout strašně rychle. Hm? Mnozí z nás mají strach, ale to je přirozený proces nastavení těla a vědomí na stav, na který není zvyklý. Hm? Tak není třeba se těchto stavů obávat. Jestliže se jich obáváme, no tak tím vlastně si stavíme sami překážky. Je třeba si je uvolnit, no a pak. Ten stav se stává postupem času přirozeným stavem, takže ho nemusíme hledat. Jelikož jim projdeme několikrát, tak se stane přirozeným stavem. A kdykoliv ho potřebujeme, tak ho máme před sebou, protože vědomí si pamatuje na tyto hlubší stavy. Právě proto je dobré se naučit těm hlubším stavům vědomí, protože vědomí je nemůže zapomenout. Stejně tak, jestliže projdeme tím procesem realizace autentickým, nemůže vědomí je to zapomenout. To zůstává s námi. No a kdykoliv to potřebujeme, se to objeví. Protože to je z hlediska meditace, to je. Hluboká pozitivní karma, která zůstává ve vědomí, nemůže ji vědomí ztratit. Proto je tak důležité, aby jsme si tyto stavy hlubší koncentrace a realizace osvojili, hm? pak se nemusíme smrti bát. Stává se taká taková věc, pořád jsem se ptala, že se spýtám že po určité chvíli, když už tak skludním úplně, tak zrazu ani nevím, jak si uvědomím, že, že mám pocit, že jako v tom tlakovom hrnci, že prostě taká šialená horčela, vyslovene mám pocit, že kdyby tu byly tie přístroje, tak vidí, že je to A i z začátku som to, to tak vydesilo, že som mala Udkvělou představu, že prostě musím vyskočiť a všechno otvárať, okna všechno. Teraz už tu udkvělou představu nemám, ale stává se mi taká věc, že zrazu si uvedomím, teda jsem v tom, o, mám pocit, že před výbuchem, a potom se pamětám až vtedy, až tedy si uvedomím, keď je to prostě, že je to, před, že je to v chůde. Ale nevím, co je mezi tím. To je chyba, to je třeba opravit, protože ta uvědomělost se nesmí ztratit. Jestliže se ztratí uvědomělost, tak v tom můžete plavat a to nechcete. Teď je důležité pochopit, o co se jedná. Tím, že pochopíme, o co se jedná, můžeme se vyhnout právě těm stavům neuvědomění, ve kterých obzvláště jogíni, který nemají učitele a nejsou zkušení, můžou plavat. A stává se to mnohým jogínům. Teď momentálně se cvičíte v hlubší koncentraci. Hlubší koncentrace je vlastně lupa, jestliže nemáte ještě jste praktikovali ty louzné stupně hlubší koncentrace. Ta koncentrace v jakýmkoliv pojetí je vlastně lupa, zvětšovací sklo. Jestliže máte, se zvládli koncentraci, učili jste se ty kasíny a tak dále, které jsou na to, aby jsme zvládli všechny ty stavy koncentrace, co se děje? Tak máte ve vědomí mikroskop, elektronický mikroskop. To není tak těžké se naučit, jestliže máte dobrou koncentraci, můžete si obět zmenšit jako na jako špičku jehly a zase ho roztáhnout do nekonečna. To není těžká věc, to se každý může naučit. Čili Koncentrace je jistý, jistý zvětšovací sklo nebo mikroskop vědomí. Teď my potřebujeme ten mikroskop, my potřebujeme to zvětšovací sklo, aby jsme si uvědomili, aby jsme měli senzitivitu, citlivost a uvědoměli si, který pozornost vůči kterému objektu nám prospívá. A pozornost vůči kterému objektu nám škodí. Teď, jestliže meditujete na dech, stane se, že tomu, sedíte tak, že se akumuluje teplo nebo tlak v jisté části těla. Jestliže tomu budete věnovat pozornost, hm? tak se stane přesně to, co se stalo. Ten normální proces. To, si ten věm tepla si zvětšíte, hm? no a z malého tepla se stane velký teplo. Zvětšíte si koncentraci tlak a z malého tlaku se stane velký tlak a budete jako se vářit v tom hranci pod tlakem. A to je normální proces, ale tato pozornost vám ovšem nesvědčí. Vy musíte tu koncentraci, kterou teď vyvíjíte, soustředit na dech. V tom případě pak se ten dech začne stále zjemňovat a proces zjemňování dechu je proces zjemňování počitků, které, jak jsme se zmínili ráno, jsou jistým mostem mezi objektem a vědomím. No a tím pádem, jestliže se zjemňují počitky, zjemňuje se i vědomí. Hm? No a Jemné, jenom jemné vědomí si může být vědomo jemných objektů. Hrubé vědomí to nemá tu schopnost. Teď my, bytosti pomatené, my pracujeme, většina z nás, pouze s hrubým vědomím. A nejsme si, samozřejmě pak si nemůžeme být vědom toho, že tento strom před náma dýchá, tráva dýchá, země žije, naše tělo dýchá, každý por v těle dýchá, nejsme si toho vědomí. Ale my žijeme v neskutečně zajímavém světě, v neskutečně magickém, rozčarovaném světě. A klíč, aby jsme to poznali, je právě ten výcvik v koncentraci. Bez koncentrace to nepoznáme. No ale... Koncentrace sama nestačí, musíme se učit, že meditaci moudrosti, vhledu, aby jsme použili tu koncentraci k procesu probuzení. Jestliže máme dobrou koncentraci, a třeba mnoho umělců, mnoho z nás má dobrou koncentraci, protože může dělat neskutečně krásný díla nebo krásnou muziku, protože se umí soustředit ale neví, jak to použít v procesu probuzení. Tak, ta koncentrace je to, co přináší vlastně citlivost do vědomí. A vědomá bytost je citlivá bytost. Jestliže nejsme citliví, vlastně naše citlivost je naše inteligence. Inteligentní lidi jsou citliví lidi. No ale eh, jestliže neví, jak použít tu citlivost ve svůj prospěch a ve prospěch bytostí, tak pak ta citlivost je může ničit. Hm? To je případ mnohých umělců a tak dále, kteří žijou tou citlivostí eh, chudemníků. Hm? Žijou tou citlivostí, ale jsou nešťastní lidi. Je to Tak. Teď ta stará věda tak stará jako člověk sám, věda jogy, věda meditace, učí právě lidi, jak používat tuto schopnost, koncentrace k vstupu do procesu probuzování. O tom budeme mluvit pak večer. Proces probuzování je pochopení reality tak, jak opravdu je. A realita, tak jak opravdu je, je úplně jiná, než jak si ji eh, neskušený člověk představuje. O tom se budeme bavit pak večer. No ale člověk neskušený v józe, neskušený v meditaci je přesvědčen, že jeho myšlení je objektivní obrazem světa, což je absolutní nesmysl. Hm? Proto se učíme meditaci utišení a vhledu, aby jsme použili, zaprvé, aby jsme se naučili citlivost a aby jsme ji použili k procesu probuzení. To je celá věda. Je to jasnější? Tak je třeba. Použít tu uvědoměnost k tomu, aby jsme tu koncentraci, kterou víme v meditaci, aby jsme ji použili k předmětu, který nám prospívá a ne k předmětu, který nám škodí. Jestliže se koncentrujeme na tlak, tak budeme jak ten hrnec pod tlakem, to je jasný. Sami, <laughs> Sami jsme si to zapříčinili. Záleží na tom, jak meditujeme. Jestliže ta meditace, kterou teď se učíme, jestliže je pro nás důležitá, pak v tom případě může být dobrý i to měnit. Jestliže se ale zabýváme tervádou meditací na dech, pozorujeme pouze ten hrubý dech, No tak je lepší vždycky zůstat u jednoho místa. Hm? A zůstat u principu, že nesledujeme dech v těle, nesledujeme dech venku z těla, ale zůstáváme na místě dotyku hm? dechu z těla. Pak vstupujeme vlastně do toho stavu zjemňování dechu. Jinak ne. No ale zde my vlastně chceme obrátit pozornost na celé tělo. A to se děje přirozeně v takzvaném mezi dechu, no ale jestliže závisíme na hrubém dechu, no tak může být užitečný, že měníme to místo dotyku. Hm? Teď učíme se číkům, o tom budeme mluvit, dnech, tak aby jsme si ujasnili ten stav vlastně jemného dýchání, můžeme se soustředit na ty energetické body v těle a pozorovat, jak se zvětšují a vztahují. A tím pádem vlastně tento stav mezi dýchání se pro nás je, stane daleko jednodušeji přirozeným stavem. Hm? Takže si začínáme být vědomí těch jevů, které vlastně patří už tomu jemnému dýchání. Hm? Pak, jestliže máte hlubší zkušenost s tím mezidechem, No tak pak si můžete ty různé body energeticky spojovat a poznáte ten proud energie v těle. Dáte ho pod zvětšovací sklo koncentrace a jasně vidíte ty proudy energie v těle. No a tím pádem ty, ten mezidech se sám. Podlužuje a stává se čím dál jasnější a ten, to hrubé dýchání nosem jde do pozadí. A my se už potom nemusíme vracet k tomu dýchaní v hrubému vůbec. Můžeme ostávat s tím jemným dýchom? Tak to hrubé dýchání jde do pozadí. To ne, že tam není, nemůžeš ho potlačit. Je potlačit, ale že je to v pořádku. No jasně, samozřejmě. Tak to by mělo být, naopak. Čiže ten objekt a. je ten jemný dých. Ten objekt se stává ten jemný dech, na ten jemný dech ten vlastně nepřistává. Ten hrubý dech jenom přestává. Jemný dech stále pokračuje. Ty proudy energie v těle jsou, když nedýchám, několik otázek. Co se týče základů meditace, co potřebujeme vědět, aby jsme se dostali do meditace, vysvětlíme to zítra ráno radši a teď se budeme věnovat praxi. Hm?